Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Kita berjumpa lagi Di materi yang kelima Yang kita berjudul adalah Sunnah-sunnah wudu' dan pembatalnya Uh, yang dimaksud dengan sunnah-sunnah wudhu adalah hal-hal yang menyempurnakan wudhu di dalamnya terdapat tambahan fadhilah. adapun jika hal-hal tersebut ditinggalkan, wudhunya tetap sah dan di antara sunnah-sunnah wudhu itu adalah bersiwak Bersiwak adalah menggunakan kayu siwak atau sejenisnya pada gigi untuk menghilangkan warna kuning atau yang lainnya. Jadi sikat gigi juga boleh kita gunakan. Sebelum kita berwuduk, disunnahkan juga bersiwak, menggosok gigi. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salah. An, artinya seandainya jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak berhubung hadis ini diratkan al-imam at-tirmidhi ini sunnah pertama, bersiwak menggosok gigi dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan boleh juga dengan jari tangan jika kita tidak memiliki alat-alat mudren sikat gigi atau kayu e, siwak kemudian sunnah yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali, sebelum kita berwudhu kita cuci dulu tangan kita sebanyak tiga kali tapi perlu kita ketahui hukumnya sunnah ini bagi orang yang tidak tidur malam bagaimana itu umpamanya seorang tidur habis isya dan bangun mau solat subuh kemudian hukum mencuci tangan tiga kali bagi dia itu adalah wajib sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada kita atau sebagaimana yang disebutkan Rasulullah kepada kita kita dilarang langsung memasukkan tangan kita ke dalam bejana karena kita tidak tahu letak tangan kita tadi malam dan hadis ini menunjukkan bahawasanya sebagian ulama mewajibkan bagi orang yang bangun tidur malam untuk mencuci tangan tiga kali Adapun bagi orang yang Tidak tidur malam, upang-upangnya dia pagi hari. Berangkat bekerja. Sampai azan zuhur. Kemudian dia. Mau melaksanakan solat zuhur. Mau berwudu. Maka hukum cuci tangan tiga kali. Atau lebih sedikit dari itu. Adalah hukumnya sunnah. Ini sesuai dengan. Hadis Rasulullah SAW. Dari sahabat yang mulia humran. Buda'nya Utsman bin Affan bahwa ra'u Utsman da'a bi wudu fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalath marrat thumma qala ra'aytu an sallallahu alaihi wasallam yatawaddau dari Humran buda'nya Utsman bin Affan ketika ia menjadi buda'nya Utsman Suatu ketika, beliau memintanya untuk membawakan air wuduk dengan wadah, tempayan umpamanya. Kemudian, aku tuangkan air dari wadah tersebut ke dua tangan beliau. Kedua tangan Uthman bin Affan. Maka ia membasuh tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau berkata, Aku dulu maksudnya Utsman bin Affan sahabat yang mulia mengatakan aku dahulu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu seperti yang aku peragakan ini. Hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jelas ini sunnah bagi orang yang uh, mau berwudu bukan ketika baru bangun tidur uh, dari tidur malam. Kalau tidur malam, itu hukumnya Wajib bagi dia mencuci kedua telapak tangannya Kemudian Sunnah yang ketiga, menyela-nyela antara jari jemari Bagaimana itu menyela-nyela seperti ini Ketika kita beruduk, kita sela-sela seperti ini Itu memastikan agar air itu betul-betul mengenai kulit kita Sebagaimana Dalam hadis yang diwakilkan oleh Laqid bin Sabrah beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang mudoh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sempurnakan mudohmu dan salah salah antara jari jemarimu, salah salah antara jari jemarimu dan bersungguh sungguhlah dalam memasukkan air kehidung kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Ini hadis oleh lima imam dan disahihkan al-Imam At-Tirmizi. Sangat jelas dalam hadis ini dijelaskan menyelalelah tangan. Dan ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak kita lakukan wuduk kita tetap sah. Akan tetapi ini menambah pahala untuk kita yang berwuduk dengan menyelalelah Tangan kita, jemari tangan kita. Kemudian dalam buku ini disebutkan sunnah-sunnah Wudu' yang selanjutnya adalah berkumur-kumur dan bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung kecuali bagi yang berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Balq fil, -fil istinshaq illa an takuna saīma bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali jika kamu sedang berpuasa hadis riwayat Abu Dawud dalam buku ini disebutkan ini adalah sunnah akan tetapi pendapat yang paling kuat di kalangan para fuqaha bahawa berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung bukanlah sunnah akan tetapi dia termasuk dari wajib wudu atau Rukun wudu Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah meninggalkan ini Setiap mau wudu Rasulullah pasti berkumur-kumur Dan juga memasukkan air Ke hidung. Inilah yang dijelaskan Dalam hadis Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah memasukkan air ke hidung Dan tidak ada Hadis yang menjelaskan Rasulullah pernah meninggalkan itu Makanya farafuqaha melihat dan mengeluarkan pendapat bahwa inilah yang paling kuat yaitu bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya wajib Kemudian sunnah yang kelima mendahulukan membasuh anggota wuduk yang kanan Ketika kita berwuduk hendaknya mencuci anggota wuduk dengan memulainya dari bagian anggota wuduk yang kanan Kemudian ke bagian yang kiri. Hal ini juga disebutkan dengan istilah tayamun. yaitu memulai dengan yang kanan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kada nabi shallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tan'ulihi wa tarajjulihi sya'nihi kulli." Artinya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusan yang penting semuanya. Hadis ini diluatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka. Dan hadis ini jelas Rasulullah sangat menyukai Mendahului yang kanan dalam hal yang baik-baik. Ha. Selainnya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti dan juga mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah sunnah wudhu yang selanjutnya adalah mencuci anggota wudhu sebanyak tiga kali. Ini hukumnya sunnah. Umumnya mencuci wajah kita tiga kali, mencuci tangan tiga kali. Kemudian mencuci kaki tiga kali. Humron yang kita katakan tadi bekas budak dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan menceritakan bahawa ia pernah melihat Uthman bin Affan radhiyallahu anha radhiyallahu anhu meminta air dalam wadah untuk berwudu. Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya tiga kali. Lalu membasuh Kedua telapak tangannya, kemudian memasukkan tangannya lagi ke dalam wadah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan hingga siku tiga kali, kemudian mengusap kepala, lalu membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak tiga kali. Kemudian ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa berwudu Seperti wudu'ku ini Kemudian ia solat dua rakaat, Lalu tidak berbicara dalam dirinya Maksudnya apa ini maksudnya Tidak memikirkan urusan dunia Dan hal-hal yang tidak terkait dengan solat Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim Dalam hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini jelas Bahawasanya beliau berwudu' Tiga kali, tiga kali, kecuali mengusap kepala. Cukup sekali dari atas, dari muka ke belakang sampai tengkuk ini, kemudian balik ke depan, kemudian langsung ke telinga. Adapun anggota tubuh yang lain dibasuh tiga kali. Kemudian sunnah yang ketuju adalah berdoa setelah berwudu. disunnahkan bagi kita setelah selesai berwudu membaca doa. Ya'an datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita bersabda. Mâ minkum. Min ahadin yatawaddu. Fa yublik. A'u fa yusbik. Thumma ya'kul. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah as-thamaniyah. Yadukhulu min ayyihasha. Artinya. Artinya. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwuduk dengan sempurna. Kemudian mengucapkan, Ashadu As an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh melainkan atau kecuali dibukakan baginya delapan pintu surga dan ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki, yang ia sukai. Masya Allah. Hadis riwayat al-Imam Muslim. dan dalam lapas yang lain kita sebutkan dan ini sebetulnya sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya ada tambahan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian juga sunnah wudu yang selanjutnya adalah salat dua rakaat setelah wudu hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwa wudu ini lalu salat 2 rakaat la yuhaddith fihi nafsa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi artinya barang siapa berwudu Sebagaimana wudukku ini, kata Rasulullah. Kemudian solat dua rakaat, Solat dua rakaat dengan khusyuk, setelahnya, dan ia tidak berbicara di antara keduanya, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Maksudnya apa di antara keduanya? Di antara wuduk dan juga solat. Al-imam an-nawawi, rahimahullah rahmatan wasi'an, mengatakan yang dimaksud dengan tidak berbicara di antara keduanya yaitu tidak berbicara dalam masalah dunia dan tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi ketika kita selesai berwuduk, kemudian tidak bercakap-cakap sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat, Kemudian kita solat dua rakaat maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kita yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus bertaubat. Di sini ada catatan bagi laki-laki yang memiliki jenggot, nampaknya janggot yang lebat, disyariatkan untuk menyala-nyala jenggotnya. Ini juga sunnah menyala-nyala jenggot pada saat membas wajahnya. Ketika kita membas wajah. Sebelum kita mencuci tangan sampai siku disunahkan kita mengambil air baru kemudian disela-sela sebanyak tiga kali seperti ini ambil air, sela-sela sebanyak tiga kali untuk memastikan air tersebut betul-betul mengenai kulit kita. Hal ini menyala-nyala jenggot maksudnya selain mengikuti sunnah dan juga perintah Rasulullah SAW juga agar air itu masuk meresap ke dalam kulit wajah ada pun dalil contoh dari Rasulullah SAW ketika menyala-nyala jenggot uh, sangat banyak dan akan kita sebutkan salah satunya dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan rawat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda fa li mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu menyela-nyela jenggotnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Sunnah-sunnah wudu. Selanjutnya kita melangkah kepada pembatal wudu. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya salat. Wudu itu syarat syarat sahnya salat. Jadi wudu itu harus ada semenjak kita mulai salat sampai selesai salat. Itulah syarat. Sedangkan rukun beda dengan syarat. Kalau rukun dia bagian dari ibadah tersebut. Umpamanya Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah rukun. Maka dia hanya ada di sebagian ibadah tersebut akan tetapi kalau syarat harus semenjak mulai dilakukan suatu ibadah tersebut di harus ada yaitu wudhu contoh ketika seseorang sholat numpahnya dalam keadaan berwudhu sudah berwudhu kemudian di tengah-tengah dia sholat umpamanya ketika dia sholat baru satu rakaat kemudian tiba-tiba wudhunya batal Maka solatnya pun harus batal, karena wudu ini merupakan syarat sahnya solat. Kalau syarat dia harus ada semenjak awal sampai selesai. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu yaitu, yang pertama segala sesuatu yang keluar dari kemaluan dan juga dubur. Maka para ulama mengatakan apa saja yang keluar dari atau ahad as-sabilaid. Dari dua jalan. Kubul dan juga dubur. Baik berupa cairan ataupun cacing umpamanya. Kalau ada cacing keluar dari belakang seseorang, dari dubur seseorang. Maka itu juga membatalkan wubu. Karena uh, para ulama mengatakan. Salah satu yang membatalkan wudhu itu adalah Apa saja yang keluar dari Salah satu dua jalan Kubur dan juga dubur Baik Air kencing Atau kotoran Eee uh, Mazih Mani Dan juga wadi Dan juga sebagian ulama mengatakan istihadah, darah istihadah ketika keluar dari kemaluan seorang perempuan juga membatalkan wudu. Dan inilah pendapat yang kuat. Kemudian yang membatalkan wudu yang kedua adalah tidurnya dan hilang kesadaran. Tidurnya. Adapun tidur biasa dan dia bisa mengontrol dirinya, itu tidak membatalkan wudu. Karena para sahabat dulu mereka menunggu iqamahnya salat subuh mereka tidur tapi tidak tidur dengan nyenyak. Dan juga yang membatalkan wudhu ini adalah kehilangan kesadaran baik karena mabuk ataupun pingsan. Ini juga membatalkan wudhu seseorang. Kemudian yang ketiga menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang Dan di sini ada perselisihan para ulama. Dan nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah. Memakan daging unta. Dan di sini akan kita jelaskan. Satu persatu. Yang membatalkan duduk yang pertama adalah. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan. Dan dubur. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kembali dari tempat buang air atau kakus maksudnya ini adalah kina ya menjelaskan bahwasannya seseorang itu buang hajat maka itu akan membatalkan wudhu dan kita katakan tadi intinya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur ataupun dubur berbentuk cairan ataupun benda apa saja itu akan membatalkan wudhu contoh kita katakan tadi adalah cacing keluar dari belakang dari dubur kita itu akan membatalkan wudhu kemudian juga tidurnya ini. Dahulu juga kita katakan tadi para sahabat mereka menunggu iqamah salat subuh itu mereka tidur. Dan tidak ada kita dapatkan atau riwayat yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk kembali berwudu atau tidak ada sanad ataupun penjelasan dari kalangan ulama bahwasanya para sahabat itu kembali berwudu. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Mereka berdalilkan dari hadis Musrob bin Safwan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat tirmizi Di sini ada perselesihan para ulama Ada yang mengatakan Jika Dia menyentuh kemaluannya dengan Syahwat Maka Uduknya batal Kalau tidak Maka Uduknya tidak batal Ini pendapat sebagian dari Uh, Al-Imam Madhab yaitu Ahmad bin Hanbal Dan juga para pengikutnya Dan Sebagian Madhab mengatakan seperti Madhab Al-Imam Al-Syafi'i Berpendapat sebagaimana kita sebutkan tadi Orang yang menyentuh kemaluannya Adalah Membatalkan wudhu Maka dia harus kembali berwudhu ketika dia mau Melaksanakan solat Akan tetapi, Allahumma pendapat yang paling kuat adalah, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Syekh Ibn Uthaimin, bahwasanya menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Karena ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hukum seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika salat. Sahabat ini bertanya, "Menyentuh kemaluan ketika salat?" Maka Rasulullah mengatakan, "Innamahu huwa bid'atun mink." Sesungguhnya itu merupakan hanya bagian sebagian dari anggota tubuhmu. Dan Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi salat dan juga tidak disuruh untuk berwudu. Jadi intinya yang paling kuat dalam hadis ini adalah bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. akan tetapi sebagai pendapat yang hati-hati ketika kita menyentuh kemaluan kita maka hendaklah kita berwudhu. kalaupun kita tidak berwudhu tidak membatalkan wudhu kita. kemudian memang memakan daging unta ini yang terakhir memakan daging unta adalah membatalkan wudhu jelas dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah Uh, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atawaddhu min luhumil al-ghanam? Qala: In syi'ta fatawaddha wa in syi'ta fala tatawaddha. Kemudian bertanya, "Apakah aku mesti berwudu setelah memakan daging kambing?" Kemudian Rasulullah mengatakan, Jika engkau mau berwuduklah, namun jika engkau enggan, maka tidak mengapa engkau tidak berwuduk. Kemudian orang itu bertanya kembali, Qal atawadhu min luhum al ibil, Qal namm, min luhum al Apakah seseorang mesti berwuduk setelah makan daging unta? Rasulullah menjawab, Iya. Engkau harus berwuduk setelah memakan daging unta. Hadis riwayat al Imam Muslim. Di sini jelas. memakan daging unta adalah membatalkan wudu. Sebagai catatan, Bagi kita, Hilangnya akal dan kesadaran, Seperti mabuk, pingsan, dan gila juga, Termasuk hal-hal yang dapat membatalkan wudu, Karena kondisi tersebut lebih parah, Dari tidur lelap, Ataupun nyenyak. Dan ini sudah kita katakan tadi. Dan sebagian para ulama, Tentunya banyak, Menambah Seperti Orang yang murtad Atau orang yang keluar dari agama islam Juga Membatalkan wudhunya Ketika dia memasuk islam kembali Dia wajib mandi Inilah pendapat yang paling kuat Baiklah sahabat akademi nur Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang dapat kita sampaikan Pada pertemuan atau Pelajaran yang kelima ini Tentang sunnah-sunnah wuduk Dan juga pembatal-pembatal wuduk Uh, apa yang saya sampaikan tadi Dari awal Sampai habis jika itu benar Dari diri saya sendiri Dan jika itu salah Dari godaan iblis Dan juga dari saya sendiri Saya tutup dengan doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdik Eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruka ve etûb ileyk ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin alaykum ve barakatuh